Waktu, tapi sampai masanya Waktu yang lalu, yang lama Dapatkah terulang kembali Waktu yang lalu tak dapat terulang kembali Jangankan menit ini Jangankan waktu ini Jangan jam ini Detik yang lalu Menetes air mata darah Kita tidak akan dapat mengulangnya kembali Oleh sebab itu, tatap masa depan Isi dengan amal-amal soleh Isi dengan zikir Munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah waktu Apa kata orang barat tentang waktu Time is money Waktu adalah duit Uang Tapi Islam tidak berkata demikian Apa itu waktu Wal asr Demi waktu Innal insana lafi Khosr Semua yang melewati waktu ini rugi